Ezo ez es, ahazakeria elkarteak bizilaguna kaldameneko familia izeneko ekimena burutu du joanden haste ondarean, gipuzkoako hainbat egietan eta irugarren urtea dute hau antolatzen dutela etorkinen ganako aurreiritziak austeko xedez, egunon koldo nahuzia? Bai, egunon, benoa, bizilaguna kaldameneko familia errandu zu, e, izeneko ekimena simplea da, eh? Bertako familia bat, atzerritar familia batekin bazkaltzeko elkartzea, hori da proposatzen duena, zoz ahazakeria elkarteak izan behiteke, bertako familiaren etxea Hala, etorkinen etxean, kontua da, nolapaitateak zabaltzea eta bizpailu orduz elkar ezagutzeko paradartzea menuko esobaten inguruan. Azken batean, gizartean bizibiren erralitate ezberdinak une batez elkar urbildu eta etorkinekiko dauden aurrerietziekin bukatzeko sistema egokia delakoan daudela antolatzaileak. Joanden haste ondajikoa, ez da biziko aldia ekimena egiten dela? E, ba ez, joan den igandean, irugarren ekitaldi ospatu zuten, gipuzkoan hasi asiziren bimila maikagarren urtean, eun bat familia elkartu, hau da, berrogi eta marra bat bazkari, eta aurten dagoeneko mila berreun familien guru, eta beraz, eire eun bazkaritik gora eman dira. Eh. E, Kontua da, txekia, errepublikatik ekarritako esperientzia bat dela, eta badiru di, ba gorean ere harrera beroa jaso duela gainera e, pertsona ezagunen babesa jaso du ekimen honek herriz herri. E, Joandeni gandean adibidez e, Juan Carlos Izagirre Donostiko alkateak edo Jon Maya e, bertsolariak ere parte hartu zuten euren etxetako ateak eta sukaldea etorkine familia bati zabalduz. Egia san da azkeneki taldi hontan Gipuzkoako herri gehientsunetan familiaren bat bildu da, baina Bizkaiera delatzena hasiera egitasmoa eta daguneko Getxon edo Basaurin ere izan du dira eh, animatu direnak. De Dena den, etorkinen ganako aurri irritziak austeko balio duen ekimena balimada ere, egia da parte hartuten familiak bolondreski haritu direla, eh, argidez direla razistak horiek. E, ba, bai, baina e, gauza bada gure burua arraztiztatzat ez jotzea eta beste bat eta oso ezberdina aurreritzirik ez dugula pentsatzea eh? e, Soz arrazakeriak arteko anaitze agirrerekin mintzatu gara oni buruz, ekimen oni buruz eta ara zer errandigun, eh? Bai, kontua da ez jakintasunak, ikusten, guk ikusten degunez e, ez, ez jakintasunak eragiten ditu zurrumurroak, eragiten ditu aurreritzeak eta eragiten ditu prejuzioak eta estereotipoak Zeo zer ezagutzen ezagunean lau ideia simple horiekin mugitzen gea eta horrek eragin dezakena da, azken finan ikuspegin murrit bat eta azken finan diskriminazioan erortzea. Horretarako zer, zer egin daiteke ezagutu, rubbildu eta ezagutu eta azken finan bizilaguna kaldameneko familiaren helburua hori da. Mai inguruan eseri, beste herrialdeko norbaitekin eseri ordu pare bat hiru konpartitu,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 transmititzen digutena, hori da, lortzen ari garena. Beno, ikusten dutzu, e, beraz, e, arrastistak ez, baina estereotipoak bat deno bitugula, dio. Gipuzkoan abiatu denek imena da, ikusten dugu bizkai alderare egit e, datzen dela. Ipaje Euskalegira helduko da, noiz bait? Ba, da esatea, azken batean elkarte batek abian jarritako proposamena delako, baina berez erritarre dute horren garapena segurtatzen, eh? euren etxa, etxetako ateak irekitzen. E, orain arte ikusi urtetan irurtetan eun familii hartzaile izatetik, milatik gora partertzera iritsi birela, eta jakin izan dugunez endaiako bizpairu familia ere dagueneko ekimenari interesatu bira urten. Eh? beraz, datozen urteetan iparraldera aldera datu baitekez, zergatik ez, azken batean, ba, programaren izenak dion bezala, bizilagunak edo dameneko familiak deno ditugu kontua da mugak eraiki ala apurtzea eta hori norberak erabakitzen du. Ikimen interesgahia beraz, mileskak koldo nahuzia? Milesk